Hej och välkommen till podcasten. Vi måste prata om Norrköping. Jag heter Henrik Möllerberg och med mig så har jag Johanna Malm. Hej, Hej. Johanna! Eh, säg till dina marsvin där bakom att de får hålla käften. Är det mina marsvin där bakom mig? Är du helt säker på det? Alltså, ja, redan, redan för en timme sedan började jag så här med att eh, mjuka upp dem inför det som... Att de skulle få mat då och sådär som så de skulle vara mätta nu och, och lugna. Liksom. Ehm... Jag tycker de är väldigt söta. Eller nu ser jag ju inte dem utifrån där jag sitter. Men de låter väldigt gulliga. Mm. Ehm, just det. Ehm, hur, hur står det till, Johanna? Ehm, det står bra till. Vi är mitt uppe i någon slags julledighet, nyårsledighet, trettondeårsledighet. Jag vet typ inte vad det är för dag idag. Förvirringen är total. Så. Eh, det, är en, det är en söndag faktiskt. Det är en söndag. Ja. Eh, vi måste ju prata om Norrköping, Hanna. Ja, vad, vad betyder det här? Eh, att vi måste göra det. Ja, ja, men vad betyder själva namnet på eh, den här podcasten? Ja, jag tänker lite att vi, eh, det är väl eh, mycket när det gäller politik och sådär så vet man ju ganska mycket om sånt som händer på riksplanet om man är om man läser tidningen eller så. Eller knappt ens behöver man göra det. Utan man, det bara kommer till en än, ändå. Men, men man vet ju inte så mycket om ens egen kommun känns det som lite grann. Ibland. Eller jag vet ähm, inte. Känner inte du något sånt? Är, är det för att vi är dåliga på att läsa lokaltidningar? Är det så? Uh, Ja, antingen det. Eller, så, eller, så, eller så, så händer det ingenting viktigt i ens kommun. Jag tror att det händer en hel massa... Nej, men om jag ska utgå från mig själv så så det, det känns som att jag levde i en bubbla väldigt länge- om att jag inte riktigt visste vad vi hade för lokalpolitiker- eller man kunde kanske räkna upp några sådär- men jag visste inte riktigt hur jag ihop. Så det kanske var först när jag började jobba inom kommunen för några år sedan- som jag började förstå det lite, men jag nämnde det- och kommunfullmäktige och kommunalråd och det får lite på plats- och innan hade jag kanske inte riktigt fattat de här delarna eller vad det var jag inte förstod förrän då. Alltså det låter ju svinbra verkligen, för jag, jag vet ju ingenting egentligen. Jag visste ingenting innan det här. Nu har ju jag, nu har ju jag kollat lite på eh, Norsköpings kommun, sände ju webb sände ju sina eh, sammanträden i kommunfullmäktige. Så nu har jag, jag kollat igenom, inte bara det senaste utan även det näst senaste sammanträdet. Men innan dess så hade jag ju nästan ingen kollads. Men då är du lite proffset i alla fall. Så det känns ju uh, jätte, jätte Jag kände ju att <laughs> prestationsångesten kickade in här för att uh, det finns ju ändå detaljer jag känner att uh, jag förstår nog fortfarande inte hur det fungerar. Men uh, vi får se. Mm, mm. Uh, det ena sammanträdet var åtta timmar det andra var fem så blir det 13 timmar då sammanlagt där. Hur stod de ut i 8 timmar? Ja... Uh, det låter lite tråkigt kanske va? Um, det låter som att man måste vara en torr politiker för att stå ut med detta. Ja, um, och jag fick ju se det sen också, så att, hur stod jag ut? Uh, det vet jag inte heller. Uh, mm. Jag har ju faktiskt haft förmånen att se det här live några gånger så. Uh. Men då var också förmånen att man kunde kliva in och kliva ut lite grann. Uh, nackdelen var ju att man inte kunde spola fram en tråkig politiker- Mm. Då, Men eh, det var ju ändå lite, lite av ett skådespel måste jag säga Men eh, vi ska, jag tänkte att vi skulle bara gå igenom Jättekort jätte om, om kommunfullmäktige eh, mm. För de som eventuellt inte känner till det här Jag kände inte till det till exempel Du känner säkert till det Så vi kan kolla bara eh, hur många ledamöter är det I Norsk. kommunfullmäktige Var det en fråga till mig? Ja hundra eh, Någonting på hundra Eller jag är helt fel ute nu Ja Okej, okay, um, då är det färre. Ja. Okej, okay, typ 73. Mm, 85. Okej. Okay. Eh, och så är ju alla riksdagspartier där. Mm. Plus Feministiskt Initiativ som har en... Just det, det, ja. Ja, precis, sen i höstas någon gång. Ja, sen valet helt enkelt. Eh, och den styrande koalitionen, Johanna, hur ser den ut? Eh, det är väl den här... Väldigt spännande. Ja, den är, eh, alltså den, är, den är så otroligt spännande. Den är superkonstig. Det är ju Sossarna och Moderaterna. Nej, det är det inte. Nu, nu ska du på ut. Det är Sossarna och Folkpartiet och Kristdemokraterna och Centern. Ja! Ja! Konstigt. Det här med Kristdemokrater och Sossar, kan de vara i samma rum ändå? Ja, det kan de faktiskt. Jag har, de, de har lyckats med det. I alla fall i stora mm, salar går ja. det bra. Ledande förvaltningen är i kommunstyrelsen och där ordföranden heter ju Lars Stjärnqvist. Vem är det? Han känner man till lite grann. Um, jag tror att vad som gjorde honom känd var väl att han jobbade lite på riksplanet ett tag också. Mm. För någon partisekreterare eller något sånt där tror jag han var. Just det. Plus att han jobbar med så här, lite migrationsfrågor sånt där ett tag också. Uh, för mig det gör på han just nu. Riksplan. Han är någon slags migrationskritisk eh, eh, samordnare tror jag men det låter ju fantastiskt. Och innan uh, det här var han riksdagsledamot också i Sosanna. Men det uh, kanske inte blev var så alltså känd. Uh, det var han nog förmodligen. Uh, nej, men folk brukar känna till honom så. Även utanför Norrköping och det är ju lite kul när de inte hänger med överhuvudtaget i den andra kommunala politiken. Så. Mm. Uh, vad tycker vi om honom? Uh, ja, precis. Jag har tänkt på det. Jag, man tyck, jag, vet inte. jag tycker ju väldigt lite om honom alltså. Det det. Jag, jag, tror, um, jag vet inte om han är känd för något specifikt liksom. uh, Mer än att han ser ut som att Han var kanske klassens clown När han gick i Ja, mm, han, Det är ju lite Som sagt, man ska ju se ut lite som en seriefigur För att sticka ut Jag tänkte vi skulle prata om budgetdebatten Nu oh, oh, oh. <laughs> uh. kände jag att vi var ute på lite halisar du, du låter ganska upphetsad. <laughs> eh, det var ju faktiskt den som gjorde det här ena sammanträdet dubbelt så långt som det andra. När vi, ja, okay. de två jag Och när du på. säger budgetdebatten, vad, vad innefattar du den med? Ja, alltså det är ju det här med budget då för kommunen. Jag har ju några klipp som vi, jag tänkte du ska lyssna på det bästa från den. Fantastiskt. Vi kan ta lyssna på på eh, Reida Svedal från Folkpartiet. Men mest av allt så tycker jag att det doftar Folkpartiet. Det doftar Folkpartiet. Det doftar kärlek till företagare. Det doftar välkommen till företagare. Det doftar här är vi på väg att starta något unikt. Eh, vet du hur det doftar när det doftar... Välkommen till Företagare. <laughs> eh, han har ju väldigt eh, mycket bildspråk måste jag säga. Eller snarare doftspråk här. Ja, precis. Ja. Eh, Rejda Svedal är ju ändå en av de mer kända kommunpolitikerna i Norrköping ja. då, får Norrköpingen. säga. Eh, och då är han ju väldigt ny inom politiken. Just det. Eh, och jag hade vissa alltså, förhoppningar, kanske fel att säga. Men när han sig in i politiken så tänkte jag så här... Ja, men vad bra. Då kanske du kan få um, upptäcka lite vad det innebär att vara politiker. För att uh, göra en lång historia kort så har väl han varit en stor debattör i, i stan så. Och varit uh, väldigt arg på politiker och hängt uh, ut dem lite väl mycket. Entreprenör skulle nog kunna heta en sån som uh, vill får, göra mycket. Han får ofta ja. idéer. Ja, sen är frågan om man <laughs> kör dem i mål varenda gång så... Jag kände ett tag, men jag kanske ska förlika mig med att jag hade fel Att vara bra för honom att bli politiker och få lite skitslängd på sig Men han är väl lite som en gås, det bara rinner av honom så Mm. Så jag hade fel, om vi kan säga det Men han, han gav sig in i politiken i Norrköping för att rädda någon parkeringsplats från att bli fastighet Det var ju det här långdragna och segdragna ärendet med Strumparken som är en centralpark i Norrköping Just det. Mycket trevligt. man har rustat upp den ganska mycket de senaste åren mm. Lite i anslutning till en parker får man väl ändå säga i utkanten av den så finns en fastighet som idag är Eh, parkeringsplats bara. Eh, vissa politiker vill bygga hus där, andra politiker är förbannade för att det ska inte byggas något hus där. Eh, där har man hamnat. Men eh, det är ju en parkeringsplats ja, alltså. Det är ju inte strumparken. Eh, nej, alltså det är ju faktiskt inte en del av parken, hur man än vänder och vrider på det. Sen har folk rotat i arkiv efter gamla kartor och mm. efter gamla direktiv och hur är det nu? Ska parkeringsplatsen bli en del av parken? Ska det bli ett hus? Ska det så alltså det har varit en underhållande debatt, får man ändå säga. Och lång, och den är inte ens slut <laughs> Var man inte intresserad av kommunpolitik innan så tror jag att man blev det lite just på grund av det här höga debattläget, eller höga tonläget snarare, så det var mm. så väldigt många insändare och så väldigt mycket skrik och demonstrationer och Facebook-sidor och det, det var roligt, jag måste säga, jag ja, tyckte att det var underhållande. Det var, men det är lite, ja. det blir väl inte mer allvar än så i alla fall, tror jag, i kommunpolitiken. Alltså, det jag är, är rädd också, här, för det, och är det allvar? Ska dagis tre eller fyra hundagis? <laughs> eh. Problemet är väl det att det sker ganska mycket så allvarliga grejer som säkert drabbar folk och sådär. Men det är inte sånt som folk reagerar på, det är ju hundraskårdarna, vart ska vi ha dem någonstans? Mm, ja. mm. mm. Eh, jag, jag googlade lite på Rejda Svedal faktiskt Han, mm. han, han har en flashback-tråd <laughs> Jag misstänkte det Ja, den var väldigt kort Men det är ju inte så många i kommun Politiker som har det Den börjar så här Någon som vet något om denna pajas Han verkar inte ha någon koll på varken sig själv Sin kuk, politik Eller oh, oh, företagande oh, oh. <laughs> Ja, hårda ord där Ja, det står det om att det var han som byggde den största tomteluvan i Sverige och satte på rådhuset och som även byggde någon slags stickad orm eller om den var virkad och virade runt i typ, Värmekyrkan. Och eh, han har startat så jäkla mycket grejer. Är det också han som har satt de här ljusen på Värmekyrkan? Så att det, det kan vara det, han tar garanterat åt äran, det tror jag. Mm, mm. Uh, nej, det stod ingenting om det. Det var en väldigt liten sida. Ja, Han skulle tre, tre även tre göra Sveriges största sportsajt eller hur det var nu. Mm. Han låter um, verkligen som en kommunpolitiker <laughs> Men det skulle han göra, det har jag läst om faktiskt Den hette något, något som är töntigt som insporten. In insporten. In <laughs> ja, precis um, uh, Och jag vet inte hur det gick med det, det gick Nej, nej, bra. alltså det gick åt skogen Och han blev mm. osams som alla som jobbar med det Och sen stängde kontoret igen och, ja, mm. Det är sånt som händer När man uh, vill saker ja, ja, precis, men han är ganska rolig Kan du föra här om man leker med ordet Norrköping, som jag älskar. Inte bara för att starta på N-O-R, som ett annat land också gör. Men det finns ett annat skäl varför jag älskar ordet Norrköping. Så om man leker lite mer så blir det nork Open. nork Open. Ja, det är fantastiskt. <laughs> ja, jag vet. jag vet. Vad säger du om det här? Ska vi jag har, eh, jag har, jag har för klurat några... på det här. Lejdar Svedravel. <laughs> Var det inte han som för några veckor sedan... Det fanns nånting med i dina senaste webbsändningar... ...men han skulle sätta mosepiggöron på rådhuset... ...för att visa att vi lyssnade på näringslivet. Ska, är tomteluvan kvar då eller ska den bort? <laughs> jag tror inte jag sätter någon tomteluvan på rådhuset på ormen. länge. Faktiskt. Nej, uh, nej inte jag, jag har, den stickade ormen har jag nog aldrig sett. Har inte ens, jag tomteluvan. hade inte hört talas om den heller förrän... Det är ju så här... Uh, Många kvinnor, särskilt eh, över medelåldern- de är väldigt betuttade i Rejda Ja så. Ja. Det här känner inte jag till. Eh, det står inte på flash. När man nämner... Eh, Namnet bara, så började glittra något i deras ögon. Så att det var en sån eh, kvinna i övre som berättade om den här ormen för mig också. Som att det var något fantastiskt. Mm. Och det var det just för att det var Reilers vedal som hade. Jag vet inte, men det börjar i kroppen lite grann på mig. När någon nämner hans namn så börjar jag krypa i deras kropp på ett annat sätt. Och det är lite oroande, så mm. känner jag. Ja. Det är som en stickad orm som, stickad ringlar, orm som deras... ringlar sig upp för deras ryggrader. Ja, uh. men har du något konkret att kritisera i hans politiska gärning? Uh, jag har inte riktigt hängt med än att ha hört de här konstiga uttrycken lite grann eller läst lite lokal lokalpress om Tänker vad man på... haft för sig i talarstolen idag. Uh... Tänker du på Nork Open? Uh, exakt uh. sådana saker. Just det. ska vi prata om eh, hyresavtal, Johanna, wow. tänkte jag. Det, det var också något som togs upp här på de här sammanträdena Ja, katten har somnat. Men, eh, vi har inte berättat att vi har en katt där. Har vi gjort det? Nej, det har vi inte nej. gjort faktiskt. En studiokatt. Ja, fantastisk. Ja. Men trött. Eh, men tyst. Inget mm. som stör. Men trött. Eh, nej, men det tänker man ju lite så här, tänkte jag, att... Eh, det kan det väl ändå inte bli så mycket debatt om ändå alltså att om fastighets hyresavtal, hyresavtal. Liksom. ja, det känns som det ligger en viss potential i detta eh, tycker du det? Ja, men hur gick det eh, jag då? jag tänkte bara att det, det kommer bara att liksom, mm. så här som somnambult eh, bara röstas igenom lite grann Mm -hmm. Det här var ju ändå efter fem timmars budgetdebatt <skratt> Okej, okay, det förklarar ju saken Själv hade man ju bara somnat och tryckt på en knapp <skratt> Jag har inget emot förslaget Jag brukar bifal till förslaget Bara notera att Det här är den enda platsen där det är speciell skylt för husbilar Det finns några specialparkeringar i staden För bussar och husbil Och husbilar just den här platsen Och då uppmana De nya tekniska nämnden oss Titta på kanske en ny plats. Mm. Får jag... Om vi låtsas att det är en frågesport då kan jag få berätta vart den här platsen är. Uh, ja, jag kan börja med att säga först att det är fastigheten det glömde jag just säga. Uh, växthuset 1. Ja, uh, jag tror att det här är borta vid badhuset. Kan det vara så? Uh, ja, det stämmer bra. Uh, härligt. Wow, otroligt. Uh, en ja. poäng till Johanna. Tack. Nej, uh, men det här är för skolan, för... husbilsparkering känner jag då då. Mm, mm. mm. Men om man kommer som turist i Norrköping. Hur ska man bli av med sin husbil? Det lät lite som man trodde att den skulle bli stulen och hur man bäst får den stulen. <laughs> eh, ja. Ställ på en camping för förmodligen kanske. Eh, så här säger Miljöpartiet i alla fall. Jag tänkte påminna de som nu blivit valda till vad heter det Kultur- och fritidsnämnden att den där så kallade parkeringen egentligen inte en parkering utan den fotbollsplan och hockeybockybana som fanns där för djuraskolans räkning och där jag lärde mig att åka skridskor och det är inte så bra för spontanidrott att man tar bort sådana saker så nästa gång vi ska bygga på en parkeringsplats så kanske vi kan bygga där det faktiskt var parkeringsplats från början Hörde du vilken sarkasm med ja, hänvisning till strömparken Den var ganska fint ändå. Ja. Ja. ja, hur är det då du som har varit där? Är det en parkeringsplats eller är det en hockeybocky-bana? <laughs> Borta vid badhuset. Ja. Um. ja. jag gillar mest uttrycket spontanindrott vad lite det där jag fastnade för. Mm. Mm. Mm. Så där är det som att folk bara helt plötsligt kommer ut med lite klubbor och jag vet inte vad man har i hockeybock, jag tänker att man har klubbor och börjar spela liksom vad som helst. Ja. Jo men så är det nog. Också. Ja, det är så, ja. Det som kändes lite spontan idrott helt enkelt. Och vidare. Den gamla isbana fotbollsplan, att till och med spela kör speedway där. Va, men nu hänger inte jag med. Det är en fotbollsplan där man kör speedway? Mm, det var en mm. annan här då. Det här var Bengt Zete. med ja. Han har kört speedway där. Och, där, okej. Okay. <laughs> Japp. Is speedway till och med, is racing har jag hört talas om. Is speedway. Och isracing Aha, man att hört talas om eh, Okej, okay. det är eh, inte han själv som har gjort det Alltså eh, För att han har bara talat talas om det Ja, det var lite oklart där Men mm. eh, så fotboll, hockeybockey, speedway E-speedway, isracing eh, Alltså rena multi-arenan är det ju Fantastiskt, det har jag förstått riktigt Jag ser det som en parkeringsplats För husbilar För husbilar Nej, det är ju alltid synd Man måste i, i, i anspråk ytor som används till annat. Nu är det ju så att det är väldigt eh, ont om platser där vi kan bygga förskolor. Men jag har, jag har nästan aldrig sett en husbil stå där. Så att, jag, jag undrar om det verkligen var så. Men jag vet att det var så. Men jag vet så är det inga som har utnyttjat den. Ja, han undrar om det verkligen var så. Fast han vet att det var så. Mm. Mm. Jag kan säga att det gick ju som så att eh, att det, det, det, det, det blev det här hyresavtalet i alla fall. Det blev en förskola? Ja, det kommer att bli ett, en förskola i, i, där. Och du vet ju vart det ligger också. Så ja, du var, men jag är undrar ju så här, vad kommer förskolan heta? Det heter, växthuset Växthuset. Ja, okej. Det var, det var ganska fint. Jag måste hålla eh, eh, att Ja, det. Ja, absolut. <laughs> det är ju som gjort ja, för förskolan. Jag var rädd för något så, så här smultronet eller ridhuset eller badhuset mm. eller någonting sånt där. Ja, det, ja. Ja, bad, ja, ja. det är ju konstigt. Fortfarande vaken, Janna. Jo, jo, jo. Jag, jag för... blir lite inspirerad av katten som ligger och snurrar lite fram och tillbaka. Och gespar ganska mycket och så. Och så vi alldeles ja. mest. Jag tänkte att vi skulle mm. muntra upp med lite humor. Är det Är sant? Ja, faktiskt. Det, har, det skrattades vi ett tillfälle under de här tretton <laughs> Och det, det var under budgetdebatten såklart. Men det är vi ska lyssna på är i alla fall. Denise Tytynche från Västerpartiet och Karin Olsson som tror hon heter. Västerpartiet. Det jag ställer mig frågande till Karin. Hur känns det som kommunalråd med fokus på miljöfrågor att vara med i en majoritet som ska subventionera en flygplats med 25 miljoner kronor om året? Och på det har Karin Jonsson begärt igen med, Varsågod. Vara på här. Ja, Denise, ni var ju också med i en sån majoritet i förra gången när det gällde flygplatsen. Hur kändes det då? <skratt> <skratt> ja, alltså, var det verkligen humor på det sättet? <skratt> Nej. <skratt> Nej, men roligt var det. Lite roligt var det väl ändå. Det är väl en vanlig politikerfråga, men du då? Du var ju faktiskt den som tog beslutet. Ja, men du då? Ja, hur tycker ja, du nu? ja. Uh, ja, man får väl tillbaka lite grann som man frågar Så är det väl kanske Nu åter till uh, Nu åter till själva kärnan här va Okej okay. Japp, jag har rotat fram fler intressanta uh, ämnen Ur de här sammanträdena Det handlar om Frågan om ortstidningar i vilka kommunfullmäktiges sammanträden ska införas under mandatperioden. Mm. Då tänkte jag att det här kan väl ändå inte vara något problem. Liksom. Det måste man ju kunna bara rösta igenom. Jo visch. Men det gick ju inte. För eh, Sverigedemokraterna hade en invändning. I ett läge när kommunen uppenbarligen har ekonomiska svårigheter, prioriteringen är nödvändigt. Det får vi redan sagt härifrån och själva annonseringen i sig är inte problematiska och, och eh, dessutom är väl lag, lagstadgat. Men vi anser att vi behöver eh, annonsera i den mån som är lagstadgat, men inte utöver den. Eh, med detta sagt yrkar vi avslag på, för, på liggande förslag och eh, yrkar följande att kommunfullmäktige beslutar att under åren 2015 annonsera om tid och plats för kommunfullmäktige sammanträde i tidningarna Norrköpings Nörköp tidningar och Folkbladet. Vilka tidningar tycker du att det ska stå eh, när det är kommunfullmäktige sammanträde? Jag själv läser ju med Dagens Industri, så att mm. ja, jag vet Nå, inte... I, på dina första klassresor med <laughs> SJ. Med SJ, ja. Mm. Med extra lunchmeny till. Mm. Mm. Mm. Ja, så alltså, vad jag läser är ju Norrköpings och Folkbladet på jobbet. Så att det. Eh, det är de jag läser. Jag läser inte extra och jag läser inte Norrköpingsmagasinet. Nej, Nej. Jag, jag läser ju extra. Jag tror att det beror på hur man, hur man jobbar kanske. Mm. Dels så finns det ju inte på mitt jobb de där tidningarna. Eh, och extra finns ju den, den det är ju, det är ju lite av en slasktratt som man <laughs> kan fånga upp på bussen till eh, ja. jobbet om man åker buss till jobbet Meningen jag är ju att det ska gå på ungefär 20 minuter och läsa den och det går ju på ungefär 10 för det är att man är smart och dels för att det är bara Så, ja. ja Jag har kollat upp vad det kostar att annonsera eh, ja, vad, vad, vad kommunen betalar för det här eh, och de betalar ju då 25 000 per sammanträde för alla de här annonserna i alla de fyra tidningarna. Det var ganska billigt, måste jag säga. Nu vet jag inte exakt hur ja. stora annonser är. Men Nej, inte jag, jag köper annonser ibland, och de känns som att de kan vara dyrare. Eh, jag tänker, i och för sig, det här vet jag ju inte. Men jag tänker att, eh, att nonsense och folkbladet är, är dyrast annonser i. Eh, ja, det stämmer. Eh, så att av de här 25 000 så kanske det är de här man skulle spara. Eh, på, på att inte annonsera i de två gratis kanske skulle vara typ 5. kronor. 5 kronor? Eh, ja. Jag vet, nu vet jag inte hur det är för alla så men eh, extra brukar faktiskt ingå ganska ofta om man tar annonser både i NT och... Folkbladet. Så mm. det skulle ju vara typ noll där. <laughs> eh, Norskriksmagasinet ja. har jag ingen aning om för jag har fem aldrig kronor. beställt någon annons där. Men Nej. fem kronor tror du på. Ja, ja. ja det tror jag på. Ja. Så att det, det verkar ju lite sådär små. Jag vet i och för sig inte hur stor budgeten är i Norskrikskommunen riktigt. Men jag vet att eh, en jämförelse är ju att de stöttar ju flygplatsen med 25 miljoner per år. Eh, jag vet, eller nu kanske jag hittar på lite ändå här. Men härom året så hade man faktiskt en annonsbudget på typ 5 miljoner faktiskt. Mm -hmm. ja, Det kan ja. ha varit förra året. Okay. Mm. så nästa år blir det 4 miljoner 990... Nej, nu skulle man spara, jag vet inte riktigt <laughs> man Aha. skulle man spara på andra annonser. Det var nog mest platsannonser och sådär. Eh, vi lyssnar på Lars Stjärnkust igen här i fortsättningen på den här spännande debatten. Nej, men det blir lite makabert. Ni har under den här kvällen vid ett antal tillfällen talat om hur oerhört viktigt det är med insynsplatser. Man måste ha kunskap om vad som händer, man måste få sitta med, man måste få kännedom. Men detta gäller inte vänstpartis, Det fick vi veta för en stund sedan. Nu får vi dessutom veta att det gäller inte gäller norrköpingsborna i allmänhet. Därmed har vi förstått vilka som är de endast med är viktiga att de får kunskap och insyn eh, om vad som händer i kommunen. Jag tycker att alla ska ha det. Nu jävlar! <laughs> ja, han har hunnit bli upprörd sen sist. Du, han är, uh -huh. han är inte bara upprörd. Han är jätteupprörd. Ja, Men. jag älskar när man svänger sig med ord som liksom Makabr makabert. <laughs> mm. Nästa ämne vi ska prata om det handlar om att öka servicen i Norrköpings kommun. Vilken sorts service? Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad det här gick ut på. Det var väl. Jag tror inte riktigt att det framgick ens av den här debatten, som var mestadels en, en, en debatt om ordval och sådana saker. Okay. Alexander Nejdemo är det som har skrivit den här. Ja, interpellation kanske det kallas. Det jag lite grann har reagerat på är det här användandet av ordet kunder. Jag vill bara understryka att eh, invånare i Norrköp i kontakt med kommunen inte är kunder utan medborgare och ingenting annat och ska behandlas så också. Jo, men alltså, jag ser det som att, man, att medborgarna är medborgare och kunder. Att jag vill ha att vi ska se ett större kundtänk och då ge en bättre service till medborgarna. Så det är därför jag vill se att man ska se dem som kunder också och inte bara medborgare. Absolut, det sätt att se på saker, men också se att man vill ge en bra service till människor och inte bara till kunder. Vi är medborgare och framförallt inte kunder. Alltså medborgare, eh, kunder och människor. Det kan vi då få in i det här med, med kunder. Så att det, det är samma grej va? Men jag tycker, precis som jag sa förut, att det spelar roll vad man använder för ord och språket är mäktigt. Och det lägger en någon sorts värdering när man pratar om individer eller man pratar om kunder. Man vill väl hjälpa människor som har ett behov av hjälp och inte sina kunder. Det kan vara en kund för att, för att ett företag till exempel betalar någon avgift i kommunen på, på grund av en anledning och så vidare. Så att det, det, är, det passar kunder väldigt bra i samhället att få in flera saker i ett här. Man ska bredda det till att även omfatta individer. Det var det vi ville fram. Men inte, så man inte ska ta bort det här med kunder och företag. Det får också vara med. Men tänka på alla. Det kan vi då få in i det här med... Med kunder. Så att det, det är samma greva. Medborgare. Kunder. Människor. Kunder. Individer. Kunder. Individer. Kunder. Medborgare. Kunder. Kunder. Kunder. Kunder. Kunder. Kunder. Kunder. Kunder. Kunder. Kunder. Kunder. Har vi ja. slagit fast det här nu? Ja, Jag tror riktigt. inte att det var själva sakfrågan. Alltså, det var ju inte det. Nej. men Det var nästan, det var faktiskt bara det. det I princip det det pratades om. I det här. Mm. Men nej, det var ju inte det. Och till exempel... Så man kan inte riktigt klubba igenom någonting här och säga... No. eller kan, kan man få bestämma själv kan man skicka ut någon sån här talong i brevlådan och bara kryssa i, är du medborgare är du kund, är du människa och så får man skicka in det och ja. så blir man alltid titulerad i det <laughs> ja precis, som man har kära medborgare här. eller kära kund <laughs> eller <laughs> kära människa kära ja. vad var det du skulle säga <clears throat> tidigare att jag tyckte synd om lilla Alexander han, ja. han snubblar sig fram i livet här det är, uh, det är svårt för honom. Uh, nu kommer jag på att jag faktiskt själv var kund till kommunen häromdagen. För jag betalade faktiskt en parkeringsavgift. då en bot kanske. Nej, en avgift för att stå på gatan. Ah, det, okay. ja. mm. Mm. Mm. Uh, det var en parentes, annars tycker jag med sin om Alexander. Ja, ja mm. att han borde han, få genomsnitt förslag. Han fick genomsnitt förslag, det kan jag glädja mig med. Så att, eh, du, men det hade det fortfarande inte med formuleringen av kunder och det där. Nej, göra, till hur? exempel ja. inte det. För hon till exempel, Denise Tytynsj som mm. ju också påtalade det här med kunderna. Hon tyckte ju själv att det här var ett bra förslag. Ja, mm. som hon eh, alltså, nästan stödde. Inte det är lite... lite oklara serviceförslaget, vi inte vet så mycket om. Men däremot Nej, så skriver de kunder i det. Själva ja. huvudtemat är att man ska förbättra ja. servicen. Okej, men då det, är väl för... det är väl bra. Då tycker vi om Alexander, bara att han eh, har lite svårt att uttrycka sig ibland. Ja, mm. han är lite luddigt formulerad i text. Mm, även i tal, tyckte jag Jaha. också. Jag tänkte att vi skulle runda av faktiskt. Jag har ju, okay. jag har ju ändå plockat ut det bästa nu, så att, eh, det som är kvar är inte lika intressant helt enkelt. <laughs> Hur menar du då? <laughs> ja... <laughs> Men vi, um, vi är ju tillbaka om en vecka igen. Jag skulle gärna vilja ge er någon slags pris den här personen som går in och tittar på 13 timmar kommunfullmäktige. Ja, jag sitter ja. ju här. Ja, men någon annan än du. Jaha. Om vi lyckas uppmana en enda person till det här. Ja, eh, nej men, eh, stort tack för att du tog dig tid att komma hit Johanna och eh, eh, bidra med dina eh, kunskaper om kommunen. Tack själv. Eh, hej då. Hej då. Vi kan inte ska nämna kommersiella företag i, i som podden. inte finns längre. Det finns ju också många andra utställningar man kan gå till. Ja, man kan gå till. Man kan... Hallå! Vad har vi sagt om det där? Jag ska ju pitcha det här för Sveriges Radio sen Aha, man Då, kan gå till O'Leary's Nu förstörde du upp? La la la Pitch of Arms har du varit där